No insisteixi, la resposta sempre serà la mateixa. El senyor Boltzmann no ha tingut mai cap mena de relació amb una prostituta i, evidentment, no ha tingut res a veure amb l'assassinat d'aquesta dona, vagi L'aviso que, si torna a insistir, haurem de prendre mesures. Mesures, diu? M'acusarà de difamació? No ho crec. Vostè, el seu secretari personal, no ho faria mai. Dubto que vulgui que el nom del senyor Boltzmann estigui relacionat amb un cas com aquest. He d'entendre que m'amenaça? De cap manera. Jo només vull saber la veritat, res més. Monstre. L'últim home, l'última dona. És un home d'udapel·lar. Es nota que és el secretari d'un dels peixos grossos de la política. Sí, però està a punt de caure. Creu de debò que un peix gros com amb Boltzmann es deixaria enredar per una meuca com aquella, senyor? La tal Gaixa no era una prostituta qualsevol. Estava relacionada amb molts homes importants del món de la política. Potser sí. Però tan sols hi ha un testimoni que l'hagi vist a l'hotel on s'allotjava en Boltzmann. Amb aquesta informació no es pot concloure que estiguessin relacionats. Ja s'ha pogut establir la llista de clients? És que resulta que el disquet està escrit en clau i encara no n'hem pogut treure l'entrellat. Jo me n'encarrego. Passa'm el disquet. Com vulgui. Però vostè està molt enfainat amb altres casos, inspector. Tant se val. Passa'm-ho. D'això... Ja fa temps que li vull preguntar, però no... Endavant. Volia saber quan troba temps per dormir. Quina relació té, això, amb el cas? Què? És una pregunta absurda. Mare, quan li penses explicar? Tant se val quan li expliqui. Fa temps que no vol saber res de nosaltres, ja ho veus. Però com més aviat ho sàpiga, millor. Vols fer el favor de parlar més fluix? Està a la seva habitació i et sentirà. Caram, sé sí que és estrany. Lungue, sobre el cas de la prostituta, m'han dit que encara investigues la línia d'en és veritat, hi ha algun problema? I és clar que n'hi ha! I un de ben gros! Estic crevent pressions del Ministeri de l'Interior. Estic segur que sabrà trobar la manera de calmar-los. Ho sento, però no podràs comptar amb el meu suport en aquest cas. Confio que hi trobarà una solució. Espera un moment, Lungue! I què passa si aquesta línia d'investigació és errònia? Fins ara la teva carrera professional ha sigut impressionant! Hores d'ara, ja no et cal buscar l'èxit immediat. I suposo que no em sortiràs amb allò que fas en nom de la justícia. Èxit immediat, justícia. Res d'això m'interessa. Mm -hmm. Han assassinat una dona, una vida jove. Ara l'únic que m'interessa és enxampar el culpable. Lunga! Perdoni que el molesti, inspector. Té una visita. Hmm, ja ho tinc. Què? He aconseguit dexifrar la clau de la llista de clients. Ara podrem saber els noms dels que la coneixien. Vaja. Escolti, ha tornat a demanar per vostè. Una tal Eva Heinemann... Oh, oh. Un moment, senyora, no pot entrar aquí sense permís. Es pot saber quant careida tindreu, entén-me? Quina llàstima. Ja veig que no ha deixat la beguda. Com vols que deixi? S'ha acabat. Dins del meu cap, el cas del doctor Tenma ja està resolt. Què? Ell assegura que tot ha sigut obra d'un home anomenat Johan, però en realitat en Johan és una altra personalitat que conviu dins seu. Pensat així, fins i tot aquell cas sense cap mena de lògica acaben queixant. Ara només ens cal esperar que els agents que el busquen repartits per tot el país acabin atrapant-lo. Vols dic un cop a més a l'ordre de cerca i captura la teva feina s'ha acabat? Admeto que tinc un munt de preguntes que m'agradaria que em respongués. El doctor Tenma és un personatge molt interessant, però... tinc una pila de casos damunt la meva taula que necessiten la meva atenció. Si em dispensa... Què n'arriba a ser d'insistent? Com ja li he dit un munt de vegades, el senyor Boltzmann té una quartada. Una quartada, Evidentment. Allò va ser obra d'un professional. Què insinua? Que el senyor Boltzmann va contractar una assassí sou per assassinar aquella dona? Quina bestiesa! Hem desxifrat la llista de clients de la prostituta assassinada. Mm? I a la llista hem trobat el nom del conseller. I què s'hi han trobat el seu nom? Quin motiu tenia per voler-la matar? Bé, doncs ara que diu. Encara no ho sabem. Ja han començo a estar, Venti. Vagin-se'n. No tenim prou proves, inspector. Això és veritat. Li sona un editorial anomenada Shellhorn? És un editorial que sobreviu publicar llibres sobre la vida íntima de personatges famosos. A més a més, aquesta empresa utilitza mètodes d'allò més mesquins. Contracten dones deshonestes perquè es relacionin amb personatges famosos i després escriguin les seves vivències. Li aconsello que vagi amb molt de compte. Va ser com un escàquimat. Ho hauries d'haver vist. El secretari es va quedar sense paraules. Jo al·lucino, t'ho dic de debò. Sembla que no descansa mai. És com si fos un superhome. Un superhome, eh? El que està clar és que no és humà. Eh? és ah, clar. Així sí que puc fer escàquimat. Això no s'hi val. No fiquis al nas en la partida. Oh. No malgasteu el cervell en entreteniments inútils. Només ha calgut intimidar una mica el director d'aquell editorial perquè comencés a cantar. Preneu-li declaració. Oh, sí, sí! Miri, sap què és, això? És l'agenda d'aquella prostituta. Va escriure amb tot detall les trobades secretes amb cert home. Desconeixem el nom de l'home. L'únic que en sabem és la inicial i és una B. A part d'això, sabem que l'editorial Schellhorn havia firmat un contracte amb ella per publicar les seves memòries. Ah, per cert, s'ha posat mai en contacte amb un home que es diu Yanka? Resulta que aquest home és un assassí a sou. Vagis-en d'aquí! vagis immediatament! T'hem esperat per dir-te que nosaltres marxem de casa. Pare, no sabies que estic embarassada, oi? Ni tan sols te n'has adonat. I què penses fer? Anar-te de casa d'ell? Jo també me'n vaig. Suposo que tampoc te'n deus haver donat que tinc una mà, noi, inspector? Digui... Inspector Lunger, sóc jo, en Minterc, el secretari d'embolsment. T'explicaré tot. Bé, entesos, de seguida vinc. Haig de marxar. Ja en parlarem després. Digue'm què ha passat. Aquell secretari s'ha suïcidat! El senyor vols és innocent. Això és el que va deixar escrit aquell secretari. Lunguer, l'inspector Kaminsky et substituirà en aquest cas, i també en el cas del parc Reykjane, i en el de l'assassinat del director Gallant. Molt bé. Llavors, què faré jo? Em sap molt greu, però no hi ha res més per tu. Ara ets l'únic cas que em queda. Uh, dispensi, inspector. Té una visita. És la senyoreta Eva Heinemann. Diu que el vol veure. Fes-la passar. M'ho passat molt bé, va. Mm, mm. Oh, jo també. Quan ens tornarem a veure? No ho sé, maca. Quan torni a venir per feina, potser. Oh, no pot ser. No vull que tornis amb la teva dona. Uh, ah, no? Adéu, ja et trucaré. Dubto que pogués tornar a venir. T'he ficat un mocador de xop del meu perfum dins la cartera. Potser la teva dona li agradarà. Quin home més ordinari. Oh. Oh. M'estaves espiant, i que sí? Oh. Et preocupa que sempre porti homes diferents a casa? No. Penses que tu també t'agradaria ser un d'ells? No, Iara. Pervertit. Iara, però si jo només... Vaja, està preciós. M'encanta, aquest jardí, saps? Quan contemplo aquest jardí és com si per un moment pogués oblidar tots els maldecats. M'alegro que li hagi agradat. Allà hi vull plantar una mimosa. I allà, darrere el sortidor, faré un arc de roses. A l'estiu quedarà preciós de veritat. No ho sé. Potser algú com tu seria capaç de fer-ho. Què? Et veuries amb cor de fer-me feliç? Què hi dius? Escoltes, pare. Ei, pare! Què? Ah, què, què et sembla el sopar que t'ha fet avui el pare? Ostres, no escoltes mai res del que t'explico. clar així no m'estranya que la mare se n'anés amb un altre home. Eh? Ho sento. No, tant se val. De fet, escolta, coleta... H eh? Ara suposem que, que que el pare li agradés a algú. Mm? H? Ah, ress no em facis cas. Pensant-ho bé, el sopar d'avui no és gaire bo. A mi m'agrada? Baixa el dius de lab bo. Em sap greu. I ja sé que això no és feina d'un jardiner. Tan és. El servei comença a demanar en festa un dia i acaben marxant. Demanin qualsevol cosa, estaré encantat de fer-ho. Eh? Què et semblaria anar a sopar aquesta nit? Bé, jo... Ah. Ah. Relaxa't una mica. És que no m'hi acabo de sentir còmode en un lloc tan luxós. Si vols estar a la meva alçada, hauràs d'aprendre a estar relaxat en qualsevol situació, com fas quan estàs treballant al jardí. Sí, això és veritat. Quan estic treballant al jardí, em sento ple de confiança i segur de mi mateix. I quan aconsegueixo crear el jardí que vull, em sento molt feliç. Els moments que passo al jardí són els millors. No hi ha ningú que li agradin als jardins que sigui una mala persona. Vostè va dir que li agradava el seu jardí. Em Vols dir que sóc una bona persona. Sí, és clar. <laughs> només que... què passa? Doncs d'això, només que sembla trista. Tu també. Què? Tu també et sens sol, no? sento manatj de na la meva filla deu estar preocupada què enso què enso ja s'acosta Nadal eh coleta aquest any no no espero gran cosa del pare Noel però què dius? Tu no t'has d'amoïnar per aquestes coses. És que trobo que és molt trist celebrar Nadal els dos sols, així que no cal que t'hi matis. Doncs mira, no ho sé, però potser no estarem els dos sols. Què? Sí, aquest és l'home que em va destrossar la vida. Uh, em sap greu, estava netejant una mica i... Es diu Kenzo Tenma. Fa temps va ser el meu promès. Um. Ja torna a veure aquestes hores. Com vols que no, Baggi? Acabo d'anar a l'Agència Federal de Criminologia a veure l'inspector Lungue. És un inepte total, però s'ha atrevit a tancar-me la porta als nassos. Vull que detinguin en Tenma d'una vegada. L'Agència de Criminologia? Que el detinguin? Ell va fugir després d'assassinar el meu pare. Uh. Diu que no ho va fer, però no s'ho en passa ningú. Com a filla del director d'un gran hospital, tenia el futur assegurat. Els tres fracassos matrimonials també són culpa seva. I encara diu que ho va fer en Johan. Mira això! Aquest nen que surt amb el meu pare és en Johan. Creus que aquest nen seria capaç de matar el meu pare? Això és el que diu aquest Tenma. Només és una excusa absurda. Perdoni, però ha ensenyat aquesta foto a la policia. I és clar que no, per què? Podria tractar-se d'una prova important. Entén-me, el va matar! Tal que em diu l'inspector Lungué, entén té una doble personalitat. Perdoni, però llavors, com és que encara guarda les fotos d'aquest home? En el fons, sé que pensa que Entén-me no és el culpable. I a més, encara se l'estima. Em sembla que has vist massa pel·lícules. Eh? Hi va haver un temps en què aquest home tenia tot el que jo podia desitjar. Era considerat un dels millors neurocirurgians, tenia un currículum brillant, però per damunt de tot aquest home no em contradeia. Em donava tot el que li demanava! Sí, sí, sí! Deia que sí a tot el que jo volia! Aquest home m'havia de fer la dona més feliç del món, la més feliç! Creu que jo podria ocupar el seu lloc. Podria dedicar tota la meva vida a cuidar el seu jardí, si amb això puc calmar el seu cor. Oh. Que ens n'anéssim al llit no vol dir res. No et facis il·lusions, només m'ha servit per passar l'estona. Tan sols he jugat amb tu, però que no'arribes a ser de burroquit, has pensat que ets. No ho sé Nomé sé que vosttem fa molta llàstima. Tu a mi també. La nit de Nadal superé a casa amb la meva filla si vol i està convidada. S'ha de quan menjar! I tot això ho has fet tu? Sí, però no et puc assegurar que ho trobis bo. No et sembla que hi ha massa menjar pels dos? Vols... vols dir? Ah! Mm? La mare tornarà! És això? Uh. Ai que sí? Oi que tinc raó! Coleta! Ah! La mare ha tornat! Lot. ¡Mara! Amor, me usen tú. ¿Perdonas? Què coi mimoses? Què coi de roses? Què coi de jardí preciós? La residència d'un exdirector d'hospital? Tonda, vol foc, ho cremi tot! Absolutament tot! Endavant, passi. Sembla que per fi estàs disposat a escoltar-me seriosament, longue. Resulta que tinc una mica de temps. A mi només em queda aquest home. Si no aconsegueixo arruïnar-li la vida, mai més podré ser feliç. Episodio 15. Be my baby.